الحمد لله الله قيم محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه من كثيرًا أما بعد <تصفيق> قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب قول الله تعالى باب darman Allah Subhanahu wa ta'ala afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun apakah mereka merasa aman dari makrullah dari tipu daya Allah kau Dari pancingan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Belikan pada mereka kenikmatan Tidaklah merasa aman dari makrul Allah Kecuali orang-orang yang merugi Al-Sheikh rahimahullah ta'ala Ingin menjelaskan di dalam bab ini bahawa seorang yang muahid Ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Terkumpul dua hal yang penting Yang harus ada pada diri seorang abid Seorang yang menyembah Allah Yang keduanya ini Ibaratnya bagaikan kedua sayap yang dimiliki oleh seekor burung yang apabila salah satunya tidak ada maka dia tidak akan mampu untuk terbang maka demikian pula seorang muslim kalau mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama mereka masih hidup di muka bumi ini maka mereka harus berkumpul pada dirinya dua hal yaitu al-khawfu wal-raja perasaan takut dan perasaan berharap Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari siksaannya Dari Kerasnya siksaan Allah Terhadap mereka-mereka yang menyimpang Yang berpaling dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan berharap kepada Allah rahmatnya kasih sayangnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, Allah azza wa jalla senantiasa akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran al-Kirim, sifat seorang yang beribadah kepada Allah, yang hakiki yang murni tauhidnya adalah mereka yang menggabungkan antara dua sifat ini al khawfu ar raja perasaan takut dan perasaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amman <tos> huwa <tos> qanitun ana al-laili sajidaw wa qaima yahzarul akhirata wa yarju rahmatar rabbihi yahzarul akhirata Wajar jua rahmat Allah. Seorang yang berdiri di malam hari, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa taala. Saat mereka sujud, di saat mereka berdiri, mereka takut dengan hari pembalasan, hari akhirah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa taala tataja fa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama' bahwa lambung-lambungnya kaum mukminin itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka mereka berdoa kepada Allah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala khaufan wa tama'an dengan rasa takut dari siksaannya dan sangat berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa Allah raga dan rahab. Pendoalah kepada Allah dengan mengharap dan takut. Inilah sifat seorang mukmin muwahhid, Kamilut tauhid, yang sempurna tauhid. Apabila tidak terdapat salah satu dari keduanya, maka dia akan terjatuh ke dalam salah satu dari kedua hal yang bertentangan dengan perkara ini pula yang itu akan mengurangi tauhid dan mungkin saja akan membatalkan tauhid seseorang wallahu a'dz billah apabila seseorang tidak memiliki rasa berharap kepada Allah tidak ada sifat raja sifat berharap pada dirinya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang adanya hanya rasa takut rasa takut rasa takut saja maka ini akan membinasakan dia Yang akan menyebabkan Dia akan putus asa Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu pun dilarang oleh Allah Wala tay'asun rawhillah Kulli ibadiyan ladhina asrafu Ala anfusihim Lah Taknatun rahmatillah Katakanlah kepada hamba-hambaku Yang mereka telah melampaui batas Terhadap diri diri mereka sendiri Jangan kalian putus asa dan rahmat Allah para hamba. Allah yaghfiru ad-dunuba jami'an. Dan kalau dia tidak memiliki rasa takut yang ada hanya rasa raja, berharap, berharap hanya pada Allah namun tidak muncul rasa takutnya. Ini akan menjatuhkan dia ke dalam pelanggaran yang lain. Yaitu merasa aman dari makrullah. Merasa aman dari pancingan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya ketika dia diberikan kenikmatan dia lalai diberikan kesenangan dunia dia semakin lalai dan meninggalkan ibadah kepada Allah ini adalah pancingan dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu sifat seorang mukmin yang sempurna tauhidnya hendaklah dia bergabung di antara keduanya ar-raja' wal khauf barang siapa yang meninggalkan salah satu dari keduanya maka dia akan mengurangi tauhidnya dan bahkan mungkin akan membatalkan tauhid waliyallah apabila menyebabkan mereka jatuh dalam kekufuran dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah para ulama menjelaskan Bahawa kedua sayap ini tidak boleh terlepas dari seorang mukmin namun terkadang dalam beberapa keadaan ya Perasaan berharapnya kepada Allah itu lebih ditonjolkan daripada perasaan takutnya dan dalam beberapa keadaan pula perasaan takutnya harus lebih ditonjolkan daripada perasaan berharap apabila seorang dalam keadaan sehat dia memiliki kekuatan mampu bekerja, mampu mengamalkan apa saja, dalam keadaan sehat walafiyah tidak terdapat kekurangan sedikit pun pada dia dia tidak, sakit ya pada jasmaninya maka dalam hal ini kata para ulama hendaklah perasaan takutnya kepada Allah itu lebih ditonjolkan perasaan takutnya kepada Allah lebih ditonjolkan kenapa karena kalau dia dalam keadaan sehat dia akan mampu melakukan apa saja dia bisa melakukan perbuatan maksiat dia bisa melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dia bisa melanggar hukum-hukum Allah Sehingga apabila dia lebih menonjolkan perasaan takutnya Maka ketika dia hendak melakukan suatu amalan Maka dia berfikir Jangan santai amalan tersebut menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada dia Sehingga dia takut Ya, Sehingga dia menahan dirinya untuk menjelumuskan dirinya ke dalam maksiat. Setiap dia ingin melakukan perbuatan itu dia takut Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa dia dengan perbuatannya itu tidak nah, ada perasaan berharap tapi dikecilkan. Ya, Dalam waktu yang lain, perasaan takutnya lebih dikecilkan. Dan hendaklah dia lebih menonjolkan perasaan berharapnya kepada Allah. Yaitu apabila dia dalam keadaan sakit. Tidak mampu berbuat apa-apa. Di pembaringan. Ya. Menyebabkan dia tidak akan mampu untuk melakukan kemaksiatan dia akan selalu memikirkan dirinya bahwa dia akan mati. Nah, sehingga dalam hal ini Hendaklah dia lebih menonjolkan perasaan berharap. Berharap kepada Allah, berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan padanya ampunan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah telah dinukilkan dari beberapa perkataan para ulama ussalih yang menjelaskan tentang bahayanya seorang yang merasa aman dari makhlullah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan man wassa allahu alaihi falam yara anna hu yumkaru bihi falara yara hu barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan badannya kenikmatan diberikan keleluasaan kenikmatan, kelapangan hidup lalu dia tidak menganggap bahwa itu makar dari Allah dia tidak menganggap bahwa itu adalah pancingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kenikmatan kenikmatan diberikan badannya. Maka ketahuilah, dia tidak mempunyai fikiran yang baik. Dia tidak punya fikiran yang sehat. Falar ialah, ya, bukan pemikiran yang benar yang demikian. Seorang mukmin dalam keadaan sehat justru di situlah dia merasa khawatir. Jangan sampai ini adalah makrullah Nah, sehingga seorang tidak lalai dia selalu menjaga diri ketika dia diberikan kenikmatan dia menjaga itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wa menyifatkan keadaan seorang mukmin keadaannya selalu baik Ajaban di Abril mukmin inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min In asabat husara syakara, fakana khairan lehu. Sungguh menakjubkan urusannya kaum mukminin. Semua perkaranya itu baik, dan yang demikian ini tidak akan ada yang mendapatkannya kecuali apabila dia seorang mukmin. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, Allah berikan padanya kenikmatan. Dia bersyukur, dia tidak nale dan dia menjadikan kenikmatan itu sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakaana khairan ketika dia ditimpa musibah, kemudaratan maka dia bersabar dan itu adalah kebaikan bagi dia. Berkata Qatadah bin Dhi'am as-Sadusi, baga'al qauma amrulllah وَمَا أَخَذَ اللَّهُ قَوْمًا قَدْتُ إِلَّا عِنْدَ سَلْوَتِهِمْ وَنِعْمَتِهِمْ وَغِرْوَتِهِمْ فَلَتَغْتَرُوا بِاللَّهُ Suatu kaum melanggar perintah Allah. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa suatu kaum dan menghukumi mereka kecuali di saat mereka merasakan kenikmatan. Kecuali di saat mereka dalam keadaan lalai dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Maka jangan kalian tertipu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Salah satu bentuk seorang yang merasa aman dari makar Allah. Ketika seseorang itu merasa aman dari siksaan Allah ketika dia berbuat maksiat. Ya. Dengan berharap Allah kan maha pengampun Tak apa-apa saya melakukan kemaksiatan Allah kan maha pengampun Disitulah makar Allah Itu berarti kamu dalam keadaan tertipu dengan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan pada kalian Bentuk seorang yang tertipu Bentuk seorang yang tidak mencukuri kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka Kaum mukminin. Ketika Allah berikan kenikmatan Mereka bertakwa kepada Allah Allah jadikan kenikmatan itu Ditambah kembali oleh Allah Dan dilipat gandakan oleh Allah kenikmatan itu Rezeki di dunia Akan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai barokah. Lihatlah kaum sabak Kaum sabak Laqad kana lisabain fi maskanihim ayah Jannatani an yaminin wa shimal Kuluhu min rizki rabbikum washkuru shkuru lahu Ballatun tayyibatun Warabbun ghafur Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Sungguh daerah Sabah itu Salah satu tanda Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dua kebun Di sebelah kanan dan sebelah kiri Di negeri Sabah Sekarang bernama Ma'rib Ma Nah, kebun-kebun yang lebat, buah-buahan lempar apa saja itu tumbuh. Nah, dan tumbuhnya lebat, berbuah, buahnya sangat manis sekali. Dinikmati oleh penduduk sahabat pada waktu itu. Nah, bahkan para ulama ada yang menyebutkan seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kalau seorang wanita hendak mengambil buah-buahan dia tinggal mengambil keranjang lalu kemudian lewat di bawah pohon tersebut dan dia melewati pohon itu dalam badan keranjangnya telah penuh dengan buah-buahan yang ranum manis, segar Kata Allah makanlah dari rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kalian negeri yang baik Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun nah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berikan barokah pada suatu negeri itu disebabkan karena mereka beriman kepada Allah bertakwa kepada Allah dan kapan datangnya adat ketika mereka berpaling fa'aradu fa'arusalna alaihim saylal arim maka mereka pun berpaling dari menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka lebih menyenangi untuk menyembah matahari mereka menyembah kepada selain Allah maka kami kirimkan pada mereka banjir yang besar. Akhirnya dua kebun yang lebat tadi diganti dengan pohon-pohon yang tidak memberikan manfaat yang sebagaimana awalnya. Ya. Pohon bidara yang banyak durinya. Buah-buahannya kecil. Nah, itu pun bijinya besar. Ya. La yusmin wa yughni min juh Nah, pohon ara, pohon siwak Walaupun ada manfaatnya tapi tidak seperti yang pertama Nah, demikian subur tanah itu Ketika banjir besar itu menimpa al-Yaman Maka mereka pun pada mengungsi Meninggalkan daerah mereka yang dahulu subur Nah, kenapa? Karena berpalingnya mereka dari tauhidullah beribadah kepada Allah itulah makrullah mereka merasa aman dan mereka menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh kalolah sekiranya penduduk kampung itu mereka beriman mereka bertakwa kepada Allah kami akan bukakan barokah dari langit dari bumi. Jadi barokah tanaman itu, jadi barokah kenikmatan yang kita dapatkan. Walakin kadzabuu. Okay akan tapi mereka dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kaanu yaksibun, <melodosik> maka kami pun menyiksa mereka berdasarkan apa yang telah mereka amalkan. Nah, oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad dari hadis Uqbah bin Amr kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj" fa inna ma huwa istidraj Apabila engkau melihat Allah memberikan pada seorang hamba apa yang dia senangi padahal dia berbuat maksiat dia kafir tapi diberikan harta yang banyak dia asik bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi justru diberikan kesenangan diberikan kenimatan dibukakan pintu dunia kepada mereka berapa banyak dari kalangan kufar dari kalangan al-usah diberikan kekayaan dunia ini. ya, Diberikan jabatan kedudukan yang tinggi di dunia ini. Dan berapa banyak dari kalangan kaum mu'minin yang mereka istiqamah di atas agama mereka. Mereka tidak diberikan harta kecuali sedikit. Dan mereka merasa puas dengan itu. Nah. Laisal ghinah bicasaratil mal walakinnal ghinah Ghinan nas kekayaan itu bukan karena banyaknya harta akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati merasa senang dengan kehidupan yang Allah subhanahu wa taala berikan. Apabila engkau melihat Allah memberikan pada seorang hamba apa yang dia senangi padahal dia berbuat bermaksiat, kata Rasulullah SAW. Ketahuilah itu adalah pancingan dari Allah. Innama huwastidraj. Nah. Waqauluh dan Firman Allah subhanahu wa taala, "Wahai yang tidaklah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala itu, melainkan mereka itu adalah orang-orang yang tersesat." Orang yang tersesat dari jalan Allah Orang-orang yang kafir Orang-orang yang menyimpang Nah Karena putus asa dari rahmat Allah Tidak ada perasaan berharap Dari sini menjelaskan pada kita bahwa Ar-Raja sifat berharap itu harus ada pada diri seorang mummin sehingga tidak menjerumuskan mereka kepada si, sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup di muka bumi ini masih ada kesempatan untuk mencari jalan bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama belum gar-garah. Nyawanya itu belum sampai kepada kekerongkongannya. Nah. Jangan putus asa rahmat Wa rahmatullah. Wa'anibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala'alihi wasallam su'ila anil kabair. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala'alihi wasallam tentang dosa Dosa besar Yang dimaksud dengan Dosa besar adalah dosa Yang Disebutkan ancamannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Yang ancaman itu Di dunia ataukah di akhirah Perambuk Ataukah rajam ya Ataukah bunuh Adapun hukum di akhirat seperti mendapatkan ancaman Allah tidak akan memperhatikan dia, Allah tidak akan berbicara dengan dia, dan baginya mendapatkan adab yang sangat pedih. Ya, jadi setiap dosa yang di situ ada ancamannya, itulah dosa besar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Al-Kabair fa qala ma ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab asyriku billah wal ya'su min rauhillah wal abnu min makrillah menyekutukan Allah dan putus asa dari rahmat Allah rauh yani rahmah al ya'su ay al qunut putus asa dari rahmat Allah. Ya. Wal amnu mim makrillah dan dia merasa aman dari pancingan Allah. Dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia tinggalkan imannya. Jahela menjual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Hadis ini dan oleh pensyarah kitab tauhid fatul majid. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Ibn Abi Hatim dari Jalan Shabbib bin Bishr. Dari Ikrimah Dari Ibn Abbas Dan para perawinya Siqah Kecuali Syabib bin Bishr Ibn Ma'in Mengatakan Siqah Dan Di uh, Lemahkan oleh Abu Hatib Naam Dan kesimpulannya Beliau menukilkan perkataan Ibn Kathir Bahawa Yang zahir Hadis ini Maukuf dari perkataan Ibnu Abbas. Wallahu a'lam biṣ al-ḥāṣir. Antaḥqī kitab ini mengatakan hadis ini hasan. Dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami' nomor 4479. Wallahu a'lam. Wa 'an Ibnu Mas'ud qala dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata, ya iaitu dari perkataan beliau, ya, akbarul kabair dosa yang paling besar dan ini akuan tidak menunjukkan pembatasan. Ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar, lalu kemudian beliau menyebutkan tiga poin ini, tiga poin ini tidak menunjukkan pembatasan. Tamu dosa besar itu banyak yang lainnya. Rasulullah pernah menyatakan ijitan ibu sabal mu sebagaimana dalam hadis yang telah tersebutkan dahulu. Nah, dan hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwa di sana ada dosa-dosa besar yang lain dan al hidab khusus mengumpulkan macam-macam dosa besar. Az Zawajr min aqtiraf al Kabair. Demikian pula Imam Shamsuddin al zahabi Rahimahullah Taala, murid Syekhul Islam, Demi Rahimahullah juga mengarang kitab dalam hal ini dengan judul al Kabair. Nampaknya. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan akbarul kabair bahawa dosa yang paling besar. Di antara dosa-dosa yang besar. al Billah Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Wal-amnu min makrillah. Merasa aman dari pancingan Allah subhanahu wa ta'ala wal kunutun rahmatillah dan putus asa dari rahmat Allah wal ya'su min sama putus asa dari rahmat Allah ada kemungkinan bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan al kunutun min rahmatillah dan al-Yasunurrahimah, karena kedua-duanya terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. La taqna tu merahmatillah. Di dalam ayat yang lain, La tai asu merahimah. Nah, sehingga beliau menyebutkan kedua-lavat ini membatik kita untuk menegaskan bahawa yang demikian ini dosa yang paling besar tidak diperbolehkan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau membedakan ya, berusaha untuk membedakan antara al-qunut min rahmatillah dengan al-ya'su min rahillah. Kata beliau kalau yang dimaksud dengan al-qunut min rahmatillah putus asa darahmat darah Allah subhanahu wa ta'ala yaitu putus asanya seorang hamba ya, yang dia merasa tidak mungkin dia akan diberikan apa yang dia minta sesuatu ada sesuatu yang dia minta kepada Allah tidak diberikan, putus asa akhirnya ya, tidak mungkin Allah memberikan saya begini, saya begini, dosa saya seperti ini, dosa saya seperti ini tidak mungkin Allah itu memberikan pada saya apa yang aku minta putus asa fikr nah. nah sedangkan al ya'su putus asa dari rahullah yaitu seorang manusia merasa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghilangkan darinya apa yang menimpa dia dari musibah ya tidak mungkin pasti Allah akan terus menurunkan musibah ini kepada saya Terus menerus demikian Nah Dia mendapatkan musibah Melarat fakir Miskin yang dia anggap sebagai musibah Terus menerus demikian Ya Dan dia anggap itu sebagai Allah, Subhanahu wa ta'ala Ya Wallahu alam Wahu Abdul Razak Perkataan Abdullah bin Masud ini diriwayatkan oleh Abdul Razak Abdul Razak punya kitab namanya Al-Musannaf Dua kitab Al-Musannaf Yang masyhur Yang sampai kepada kita sekarang ini Yang pertama Musannafnya Abdul Razak Dan ini lebih Lebih uh, Akdam Lebih tua Yang kedua Musannaf Abi Bakr ibn Abi Shaibah Nah Dan disebut kitab tersebut Musannaf karena kitabul musannaf adalah kitab yang mengumpulkan athar-athar perkataan-perkataan riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in. Ya, terkadang disebutkan hadis, tapi bukan itu yang menjadi inti kitab. Yang menjadi inti kitab al-musannaf adalah al-athar riwayat-riwayat yang disebutkan dari para sahabat ataukah para tabi'in. Oleh karena itu bagi yang ingin mengetahui Salah satu pendapat dari para sahabat misalnya Ataukah ada perkataan salat Maka merujuk pada kitab tersebut Al-Musannaf Abu Bakar bin Nabi Shaibah Demikian pula Abdurrazzaq Bin Hammam bin Nafi' Wallahu'alam bisawab Sebutkan oleh pentahki kitab ini Bahawa perkataan Abdullah bin Mas'ud ini Adalah Liwayatnya sahih Dalam tafsirnya bahwa rawi ini sahih tanpa ada keraguan wallahu alamu bissawab ya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizukum allah